Ох! завищала панна, я туди не піду, і відсахнулась, коли пани війшли до темної алеї. Чого панна боїться? засміялася текля. Потоцький же в замку, а не за кущами. Але там, може бути, в засіці його посіпака, а то і який небудь гайдамака. Гайдамака? У нас гайдамака? сплеснула руками текля. Та їх скрізь уже перевішали. А в нас, у мого батька, і поготів. Їх і за гроші тут не знайдеш». «Не кажи так, Люба», – мовила поважна Вероніка. «У нас в Умані одержано недобрі вісті. Народ починає хвилюватися, і про щось усе змовляється по лісах та ярах. Із Києва засилають бунтівників, звідти обіцяють їм підтримку». «Ну, то байка, махнула рукою Текля. «Це бидло, ця голота нещадима, і писнути тепер не посміє». Коли б воно так було, відповіла на це манірна панна, сполохано озираючись кругом і поспішаючи назад до майданчика, де починали спалахувати різноколірні ліхтарі. От у нас на Братславщині вже з'явилися знову гайдамаки, спалили два фільварки, настрахали всіх навкруги звірствами і втекли від команд. Там у нас без охорони небезпечно їздити навіть і в день, хоч і близько. «А я не боюсь на човні кататися сама з хлопом. У нас тут є відважний такий Петро». До пан підійшов гурт молодих елегантних гусарів та уланів на чолі з нареченим Теклі Хорунжем. «А, нарешті таки!» – вигукнув він з пафосом. «Фортуна зглянулась і показала мені нитку аріадни, яка й привела мене знову до мого щастя». «Але лицаря!» – кокетливо відповіла Текля – «Мабуть, та нитка водила і до інших утіх. Ми були в небезпеці, а наш оборонець усе по якомусь лабіринті блукав». «Що таке, панно?» – спалахався Хорунжий. «Яка небезпека? Де?» – забрязкали шаблями його товариші. «Там гайдамаки» – показала на темну алею Текля і розреготалася. «Це жарт!» – заспокоїла молодь юна Младанович. «Але ось панна каже, і це правда». Що на поділі з'явилися гайдамаки, і що серед поспільства помітний неспокій. А ось ми цей неспокій гамуємо скоро, запально вигукнув Голембицький. Це буде перше діло конфедератів: повиривати останнє пір'я з крил у хлопства і налякати його так, щоб воно й тіні своєї боялося. Добра думка, підтримали його товариші. Тим часом весь сад уже був освітлений і очам відкрилося чарівне видовище. На всіх деревах уздовж алей були порозвішувані різноколірні ліхтарики, і здавалося, що зоряне небо впало і розсипалося посаду зірочками. Та особливо чарівним був став, залитий кривавим відблиском запалених на березі споляних бочок, наче розтоплений чавун він світився і вихоплював з темряви блідорожеві обриси містечка, розкинутого на протилежному боці. «Чудово!» – милувався цією картиною Потоцький, стоячи з господарем замку, край майданчика, звідки вже починався крутий спуск гори. «Хвалю! У пана Добродія багато смаку! Сюди б іще німф під зоряним небом, і при такому освітленні вони були б причарівні!» Будуть, ваша ясна з догідливою усмішкою шанобливо схилив голову губернатор. Його мось староста, улюбленицькі приди, то вона повинна потішити його душу прекрасним. О, коли так, то гостинність панська мене полонить цілком, – примружив очі Потоцький, – і я чого доброго покинув свій канів і оселюся в пана. «Був би невимовно щасливий», – схрестив на грудях руки Кшемуський. Хе -хе -хе. «Я набридну, але панська привітність і гостинність безмежні, і я неодмінно напишу моєму приятелові, князеві Олександрові, про надзвичайну гречність пана, попрошу в нього дозволу переселитися». Потоцький лукаво глянув на губернатора і провадив весело. «Ні, без жартів, і замок, і сад, і природа тут чарівні». В мене, правда, ширше і грандіозніше. Дніпро, звичайно, посперечається з цією калюжею, одначе і тут принадна. Ось і містечко гарно вирізбляється з темряви. Шкода тільки, що не дуже виразна, якби без тилу сильний вогонь.